Замилувався нею. Яка вона дивна, ніби казкова царівна, і одягнена не так, як усі, просто і прекрасна. Чому вчительці не сподобалося? Невже гарно, коли всі в коричневій формі. О, у Лузі скільки квіточок, а всі різні. Хто ж вона, Катя? Спокійна якась, велична, ніби не підліток». Треба ближче познайомитися з нею, дізнатися, в кого вона поселилася, чому прибула в село. Славко Лісовий, почувся різкий голос Ніни Матвіївни. — Ти про що замислився? Хлопець стрибнувся, встав за партою. — Я... я не замислився, я слухаю. — Про що я розповідала? — Про квітку вишні. — То ми слухаємо. — Що ти знаєш про квітку? — Ну... «Квітка у вишні біла!» Клас гримів од реготу, тільки Катя здивовано оглядалася на своїх нових товаришів, ніби бентежилась тим сміхом. — Глибокі відкриття удавна, — серйозно сказала Ніна Матвійовна. — Отже, ми дізналися з твоїх вуст, що квітка у вишні біла. Далі, далі. — Бджоли її люблять, — розубившись, видихнув Славко. — Просто цілий рід звенить, як вишня розквітає. Мед з неї беруть. Тоді дуже приємно дивитися на сад. Ніби Мариво, мов би казка. Хм, озвалася Ніна Матвіївна. Це все лірика. А ми хочемо чути про те, що вже розповідалося. Яка будова квітки, як відбувається запліднення і так далі. Я не дочу. Катю, звернулася вчителька до новенької. Може ти доповниш те, про що так яскраво розповів Славко? Катя вийшла з-за парти, зупинилася серед класу, потім підійшла до вікна. Вчителька мовчки, але з подивом стежила за нею. Нічого не збагну. — Де ти виховувалася? — нарешті вимовила вона. — Чому вийшла посеред класу без дозволу? — Мені так легше, — сказала Катя. — Вільніше. За партою довго сидіти незручно. — Ти, може, стоячи, запропонуєш вчитися? Трі весело загіготів. Його підтримали ще хлопці та дівчата. Відчувши іронію Ніни Матвіївни, вони почали потішатися над новенькою. Катя спантелично обвела клас ясно-синім поглядом, мовчки знизала плечима. «Гаразд — Гаразд, — махнула рукою вчителька. — Тихо, щоб я чула, як муха пролетить. — Катю, ми слухаємо. — Розповідай своїми словами, тільки по суті. — Ось малюнок. Тут показано ростин. Мені не треба малюнка. Я люблю квіти живі, на малюнку квіти мертві. Не відчуваєш ні тремтливих ніжних тичинок, ні сонячного пилку на них, ні ласкавих пелюсточок. Я люблю блукати луками лісами, літати понад садами. Літати? здивувалася вчителька. Літати. Слухкова прислухався до її мови. І знову невідступно в його свідомості роїлася, пульсувала палюча думка. «Вона неземна. Вона зовсім не те, чим здається отут перед ними. Ти, певно, говориш про політу думці?» – запитала Ніна Матвіївна. «І в думці. Чудово зупинитися над квітучим садом і стати на якусь хвилю ним». «Ким?» «Садом?» – усміхнулася Катя. Славко гарно сказав перед цим «бжоли і квіти», як вони люблять одне одного. «Катю, це поезія, а ми вивчаємо квітку вишні». «А квітка? Тож найвища поезія?» – здивовано відповіла дівчинка. «Квітка – то поезія сонця, зірок, то очі неба на планеті. Хочеш познайомитися з сонцем? Познайомся з його дітьми, з квітами». Славко захоплено слухав Катю, як вона гарно розповідає. Очі сяють самоцвітами, голос ніби музика, наче пісня, а в ньому щось рідне, невимовно близьке. «Чому так? Чому?» Хлопець непомітно озернувся. Ліна з-під дивилася на новеньку, біля вуст у неї залягла ледь помітна скептична зморщичка, але в очах уже мерехтіли іскри зацікавлення.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 Згодилася Катя. «Мене Славко запросив». «Який Славко? А той, такий гарний хлопчик, лісовий його прізвище». Х, «Запросив». Дивуючись, що більше повторив директор. «Хіба це хата Славкова? Тут же школа, дівчинко. Якщо ти прийшла вчитися, ти хочеш вчитися в нашій школі? Я ще не знаю. Мені незвично тут. Ти приїхала у вогники жити?»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 Гусі бур'яни оточили ветхий притулок. Трьохсотлітній дуб покривав солом'яний дах темно-зеленим шатром, а бабіч подвір'я стояли могутні сосни, золотіючою при західному сонці рудуватою корою. Славко сидів у бур'яні за похиленим тином, розгортаючи будяки, поглядав на вікна й двері. «Чи не вийде Катя? Чи не покажеться?» «Минали години!» Дівчина не з'являлася. У маленьких вікнах було сліпо порожньо. Потім з димаря попливла синювата цівка диму, запахло глицею. Певно, хтось затопив у печі. Наганок вийшла, похила бабуся. Славко пильно глянув на неї, розчаровано зітхнув. То була баба Одарка. Може, розпитати її про Катю? Та ні, не слід. Краще зачекати, щоб не розгнівати дівчинку.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 Славко зіщулився, в нього потерпли руки. А чого це він має гибити в бур'яні? Підкрадеться, заглянув у вікно. Може Катя немав вдома? Може пішла гуляти? Тоді ж дати нема чого. Він переліз через тин, сухало заззатрещщало. Славко злякано завмер, прислухався. Ніде нікого. Спокійно. Хлопець підкрався до віконця хатини.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 — Драстуйте, — прошепотів Славко, все ще сидячи в бур'яні. — Невже тобі тут зручно? — здивувалася баба. — Уже давно ти мерзнеш на дворі, жалецься кропивою. Коли так просто підійти, запитати дозволу зайти? — Катя заборонила, нікого, — ніякого сказав хлопець. — Вона не забороняла, а прохала, — з докором мовила баба. — Ти не послухав?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 Славкові вчулися слова. — Я ж датиму Славку. — А тепер іди, синку, — сказала баба. — Завтра ти побачиш Нанті. Не поспішай говорити іншим про те, що ти знаєш. — А вже люди гомонять, — мовив Славко. — Щось дивне почало діятися довкола села. — Що ж, — поцікавилася баба. То заряд рушниці попав у мисливця, коли він цілив у козулю. То лантуху баби сам собою плив над землею.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 Найщирішим. Частина друга катастрофа. Промінь далекого світу. І чого б я то шастав поночі, озвався сіний батько щось майструючи. Як вовкулака, бродиш у хащі. Може, зурочила тебе та відьма лісова? Може, вона з іншого світу, випалив хлопець. З далекої зірки якось? О, засміявся батько, добалакався.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 Прийшов такий. А хіба я міг не прийти? Щасливо, усміхаючись тихо запитав її Славко. Тоді ходімо в ліс. Погуляємо. А снідати, ти, озвалася баба Дарка. Ти ж, бо, і не їли нічого сьогодні. Бачу, не варите, не готуєте. Ні ти, ні бабуся твоя. Як же так можна? І вклякнеш з голоду. Не турбуйся, бабусю, лагідно лагідному Каті. Я не голодна.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 У в казках діяли сильні незламні герої, звитяжці, лицарі, їхні кохані, веселі діти, дракони й могутні вороги, трудящі вратаї і садівники, мудрі тварини і небачені птахи. І думки людські летіли у всесвіт, розносячи в безмір вість про дивовижну планету Землю, де мислячі істоти живуть з такою повнотою,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 Мовчки показав на ослімчик під стіною, сам сів у крісло біля телескопа. Коли Каті Славко сіли, він скупо всміхнувся. — Оце і є твоя таємнича незнайомка? — Не робила вона шуму, не робила. — Ну, що ж ви мені хотіли сказати? Хлопець хвилювався, не знав, куди подіти руки. — Пам'ятайте, в кінці серпня впали метеорити в чортові долині. Ви послали нас шукати їх.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 Я сама скажу Славку. Скажу, хто ми звідки? Оце інша справа, схвально двіти учитель, без вигадок. Моя оповідь вам здаватиметься ще більшою вигадкою, зітхнувши, сказала Катя. Славко правду сказав. Він зустрів на судолині в лісі, після грози. Все це сталося після нашого перельоту. Якого перельоту? збентежився Максим Іванович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 а потім набули форми людей, щоб діяти на Землі. — Вовко, — засміявся астроном, — начитана дівчина, нічого не скажеш. Мабуть, простудівала всю фантастику, Еврику читаєш. Є таке видання популярне. Плюс безліч казок? гм? А де ж ваша, з дозволу сказати, планета? Як ви зволите називати її? Точніше, як вона називається у нас, на Землі? Марс? Венера? Чи, може, Юпітер?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 Ще не знаю, прошепотів Славко. Очі Нанті спалахнули. Людина то пуп'янок небувалої казки. На весні дерева стоять непоказні, безвидні, а потім встає сонце, лине тепло весняної любові і настає чудо. Садить, цвітуть, Над землею йде казка. Чуєш, Славку, люди пуп'янки майбутні квітки.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 «Ти розкриваєшся, розквітаєш?» «Чуєш?» «Чую, Нанті!» Прошепотів хлопець, вже не відчуваючи під собою землі. Танули образи дерев, і мла застилала очі Славкові. Паморю голова. Незрима хвиля гайдала хлопця в ніжних обіймах. Потім перед заплющеними очима зажевріло світло. Він глянув і побачив сліпучо золотаву квітку, і мерехтливі плинні полюстки грали, ніби веселка, невпинно розквітали, зникали і знову народжувалися. Ніжні бускові течинки ронили в простір сріблястий пилок, дихали ледве відчутним тонким запахом. Квітка наблизилася, охопила Славка теплим вогнем, щезла. Вставай, проспівала Нанті. Він отямився від забуття, підвівся.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 Як і на землі в краю каски є небезпека й смерть. Хочеш у цьому переконатися? Хочу, тихо, але впевнено мовив хлопець. Не злякайся? Ні. Загриміли громи, і настала пітьма, а потім тиша оповела Всесвіт. Славко тривожно озирнувся. Нема нікого. Сутінки довкола. Коли поділася манті? На обрії пламеніла зірниця. Небо стало ніжно-зеленим, почало мінитися, ніби полярне сяйво. Недалеко від хлопця бовваніла стіна лісу звідти чувся гомін. Славко рушив туди, до людей, що маленька юрба зібралася на широкій галявині довкола басейну ставка. Всі спостерігали за казковим видовищем поверхню прозорої води, збурювали якісь глибинні джерела а вслід за тим перед людьми з'являлися тугі темно-зелені зав'язі латаття. Вони швидко розпукувалися, вкривали воду широченними листками, а посередині басейну випірнув стріловидний пуп'янок квітки, захитався в повітрі, розкрився. Над юрбою почалося зітхання. Славко збагнув, що люди чомусь віддав на очікують ту квітку, у променях світанку замрехтіли ніжно-білі пелюстки лілей,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 Метнувся поміж людьми, скочив на кам'яне обіддя басейну і ступив на латаття. іванські листя хиталося під ногами, вібрувало, але витримувало його вагу. Хлопець люто стиснув пальцями з стебло рослини. Нанті, біжи. Хижа обійми послабли, але дівчинка була непритомна. Вона не могла звестися на ноги.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 Кинувся на схід сонця прямо у вогнисте Мариво. Ліна з врятованою дівчинкою поспішала за ним. Їх обступили гори, обабіч клекотіли люті потоки, а позаду загрозливо мчав, переслідуючи їх багатоголовий смерч, дракон, дихаючи пивом курівою і крешучи страшні гуркотливі блискавиці. А потім непритомність. Коли Славко прийшов до тями,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 Ніби незрима рука обрізала бурю, грозу, щезло море, корабель. Вони знов стояли на горбах, дивилися на далеке Дніпро. Це був знайомий земний краєвид, хатки між багряними деревами, димок над дахами, журливі гудки пароплаю над луками. Нанті мала на собі білу вишиту сукню, бліде личко було по земному утомлене й чомусь печальне. Сонце заходить пора, сказала вона.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 Ніби все те саме, але і тут у знайомому сі.